34. Istoria culturii și civilizației patru Roman de Ovidiu Drimba, Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 339. Gilmele. Opera aceasta de arhitectură, scria istoricul Longobard Paul Diaconul, întrece atât de mult toate clădirile înălțate până acum, încât în tot cuprinsul lumii nu se poate afla ceva asemănător. Închid ghilimele. Ca toate edificiile religioase bizantine, în paranteză în special din acel timp, închid paranteza, exteriorul este simplu, sever, chiar monoton, lipsit fiind de campaniile și de fațade ornamentale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Exteriorul unui templu grec sau roman era cel puțin tot atât de important ca interiorul, căci preoții celebrau sacrificiile afară la altarul din fața templului, înconjurați de mulțimea care trebuia să admire frumusețea lăcașului zeului, în timp ce la creștini toate ceremoniile se desfășurau în interiorul bisericii, care trebuie să fie cât mai fastuos. Încheiat notă 1 Intrarea se face printr-o galerie închisă, în paranteză nartex, închid paranteza, prin nouă porți, în paranteză azi zidite, închid paranteza, poarta centrală era rezervată împăratului și suitei. Din această primă galerie, prin cinci porți, se intră într-un al doilea nartex, lung de 60 metri, iar din acesta, prin alte nouă porți, în nava centrală, un imens patru later cu laturile de 77 metri și respectiv de 71,70 metri. Deasupra navei mediane, în centrul întregului edificiu și dominându-l se înalță grandioasa cupolă, fără tambur, cu diametrul de 38 metri și o înălțime de 56 metri de la sol. Cupola este sprijinită prin patru pandantive, pe patru arce, susținute la rândul lor de patru stâlpi enormi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Romanii nu știau să construiască decât bolți rotunde pe suprafețe rotunde, în paranteză ca Panteonul din Roma, închid paranteza. Primele exemple de cupolă pe pandantive, acoperind deci o suprafață rectangulară, au apărut în Siria. Încheiat notă 1. Ghilimele, dar în timp ce două din aceste arce, cele dinspre nord și sud, sunt închise de un zid plin, spre a oferi o mai mare rezistență prevăzut cu ferestre și susținute de două rânduri de coloane în etaj, arcele mari dinspre est și vest sunt contrabutate de două vaste semicupole care acoperă la rândul lor două nișe mai mici. Închid ghilimele, în paranteză câ mare dil, închid paranteza. În felul acesta, exteriorul pare a fi fost conceput ca o anvelopă a imensului spațiu interior. Interiorul este iluminat de cele 40 de ferestre de la baza cupolei. În paranteză, iluminația era asigurată și de cele 100 de lampadare masive de argint, fiecare cu câte 25 de lumânări. Închid paranteza. De-a lungul colonadei superioare erau galeriile rezervate femeilor, în paranteză cărora le era interzis să stea la un loc cu bărbații, la fel ca la evrei și la Mahomedan, închid paranteza. Planul bisericii nu era cu totul nou, chiar arhitecții Sfânta Sofia, Antemios și Isidoros mai construiseră biserici cu cupolă, în paranteză plasată însă înaintea absidei, nu în centrul navei, închid paranteza. Dar în Sfânta Sofia, în alcărie interior pereții nu par să aibă o altă funcție decât aceea de a susține cupola, cu totul unic este efectul spațial de liniște, imensitatea dimensiunilor interioare, impresia acopleșitoare de grandoare, de maiestuozitatea creată atât de decorația fastuasă, cât și de sensul simbolic pe care credincioșii îl percepeau imediat. Sfânta Sofia era într-o măsură incomparabil mai mare decât alte biserici cu cupolă, o imagine a cosmosului, cupola simbolizând bolta cerului, iar nava centrală, spațiul terestru. În același secol, al VI-lea se realizează la Constantinopol, în paranteză precum și în alte părți ale Imperiului, închid paranteza, și alte tipuri de arhitectură sacră. Biserica, ale cărei arce se prelungesc în formă de boltă, anunțând planul de cruce greacă, în paranteză, Sfânta Irena, închid paranteza, construcția având forma unui octogon înscris într-un pătrat, în paranteză, Sfinții Sergius și Bacchus, sâmare punct vitale, din Ravena, închid paranteza, planul de cruce greacă și cu cinci cupole, câte una pe fiecare braț al crucii și una centrală, în paranteză, Sfântul Ioan din Efes sau Sfinții Apostoli din Constantinopol, modelul bisericii S. Marco din Veneția, construită între 1063-1095, închid paranteza. În secolul IX, după perioada iconoclastă în arhitectura bizantină, devine tot mai frecventă sub influența armeană și georgiană biserica pe plan de cruce greacă. Greutatea cupolei nu se mai sprijină pe stâlpi masivi, ci se descarcă în pereții laterali, servindu-se de patru bolți în leagăn. Concomitent apare și ornamentația exterioară a bisericilor. Începând din secolul X, decorația este mai bogată, prin adoptarea de mici arcade uarbe, prin rânduri în zigzag de cărămizi pe muchi, prin straturi în formă de romburi, prin alternarea în construcția zidului cu apietrei sau prin inserțiune în tencuială a unor plăci policrome de ceramică smălțuită. În secolul XV, exteriorul este decorat și cu sculpturi și fresce. Perioada a treia din istoria arhitecturii bizantine începe cu dinastia Comnenilor. Din secolul XII datează biserica ghilimele Pantocratorului, se scrie pe a -n t o K r a t o r închid ghilimele, cea mai frumoasă din cele cinci biserici constantinopolitane din acest secol care s-au păstrat panteon a zece generații de împărați. Omnen și paleologi, construcție cu cupola și întreaga siluietă mai elevate și cu abside poligonale decorate cu două rânduri de nișe. Alt monument din această serie este Cora, se scrie C-H-O-R-A, în paranteză azi. Carie se scrie K-A-H-R-I-E, -A cu accent ascuțit JAMI. se scrie D-J-A-M-I, închid paranteza, cea mai elegantă ca linie și mai somptuasă ca decorație biserică bizantină din cele rămase până azi. În paranteză, în afară de Sfânta Sofia, închid paranteza la Constantinopol, decorată în secolul XIV cu mozaicuri celebre. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Arhitectura civilă a Bizanțului se remarca prin grandoare, abilitatea tehnică a constructorilor și o decorație rezultată din alternarea cărămizii cu piatra sau cu marmora, formând motive geometrice. Dar din această arhitectură nu s-a păstrat aproape nimic. În paranteză despre arhitectura militară a apeductelor, cisternelor, etc. am vorbit mai sus. Închid paranteza. Încheiat notă 1. În secolele 4-6 existau la Constantinopol multe statui ale unor împărați și împărătese. Celebră era statuia ecvestră a lui Justinian, plasată pe coloana din piața Augusteon. Ultima dintre statuile imperiale care ne-a parvenit este ghilimele Colosul din Berleta, se scrie băier lui E.T.A., închid ghilimele, în paranteză oraș din Puglia, în sudul Italiei, închid paranteza statuia de bronz înaltă de 4,50 metri, probabil a împăratului Valentinianus. Întâi, în paranteză secolul IV, închid paranteza, în curând, sculptura în Bose va dispărea aproape complet în Bizanț, condamnată fiind și de conciliul din Nicea, în paranteză din 787, închid paranteza, pentru motivul că era prea mult legată de antichitatea ghilimele păgână, închid ghilimele, care glorificase frumusețea fizică a corpului uman, în loc să glorifice frumusețea spirituală a omului. Această sculptură deținea un loc secundar în arta bizantină. Ghilimele era prea materială și realistă pentru a-și găsi loc într-o artă concepută să reprezinte numai prototipuri eterne. Închid ghilimele, în paranteză, w mare, l mic punct, tatar kievic, Închid paranteza. O atenție merită doar basorelieful. În cele mai vechi exemple, bizantine sunt evidente influențele antice în subiecte și în modul de redare plastică. La Ravena, tradiția sarcofagelor cu basoreliefuri durează până la sfârșitul secolului al VI-lea. Dar începând din secolul VI, sub influența Orientului, în paranteză, în primul rând, Persan, închid paranteza, relieful plastic se atenuează, se aplatizează tot mai mult, eliminând impresia de profunzime, tinzând parcă să transpună în plan sculptura în spațiu neglijând desenul și senzația de volum, preferând contururile fixe și geometrice, urmărind un joc de contraste de lumini și umbre. Noua concepție spirituală despre om și lume, disprețuind materialitatea naturii concrete, vizibile și frumusețea corpului uman, îl duce pe artist la indiferență față de observația realistă și la eliminarea detaliilor. În suprafețele decorate în basorelief, în paranteză sau în mozaic, închid paranteza, cu motive vegetale, acestea vor căpăta în Bizanț sensurile unui simbolism creștin, în paranteză la fel ca motivele animale de altminteri, închid paranteza, cum este cazul motivului frunzei de viță sau cel al ghilimele arborelui vieții, închid ghilimele, motiv transformat acum în formă de cruce. În sculptura capitelurilor, o producție foarte abundentă în Bizanț, elementele decorative adecvate modelelor din realitate ale stilului corintic se simplifică tot mai mult, devin tot mai seci, merg spre forme schematice. Alături de figurile simbolice de motive vegetale, în paranteză și mai rar de animale, închid paranteza, sculptate, lucrate cu dalta, artistul folosește acum și o altă tehnică, provenită din Orient, aceea a burghiului. Această tehnică prin care se obțineau motive decorative inspirate din broderiile și țesăturile orientale va fi folosită de sculptorul bizantin și în decorarea amboanelor sau a coloanelor ce susțin un tebernacol, ori un altar sau a balustradelor de marmură care închid spațiul corului într-o biserică. Realizând o dantelărie în piatră sau marmură de mare finețe, în paranteză ca de pildă în capitelurile din s punct Vitale, închid paranteza, tehnica burghiului anunță stilul decorativ al arabescurilor islamice. Figură, pagina 339 Reprezintă o poză. Biserica, punct Vitale, secolul 6, Ravena Încheiat figură Pictura, mozaicul și icoana. Ghilimele. În toate epocile istoriei artei bizantine, fresca a fost folosită alături de mozaic în decorația bisericilor și amândouă a aceste tehnici au adoptat aceleași teme iconografice. Închid ghilimele, în paranteză amare lămic. Nicoli, se scrie neiqqolui, în închid paranteza. Dar frescele bisericilor din Bizanț, anterioare secolului al XIV-lea, s-au pierdut aproape complet, în paranteză, dintre cele rămase, majoritatea provin din bisericile mici de la periferia Imperiului. Închid paranteza, vezi notă 1. Cele mai vechi care s-au păstrat se află în afara granițelor Bizanțului. Citesc notă 1. Cele executate în encaustică, în paranteză procedeu de diluare a culorilor cu ceară, închid paranteza, aflate azi în Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai și în Muzeul de Artă Orientală din Chiev și cele în tempera, în paranteză procedeu de ghilimele amestecarea culorii cu ulianți pe bază de substanțe albuminoide sau gelatinoase, închid ghilimele, m-mare, d-mare, e-mare, închid paranteza, mai puțin realizate artistic. Actualmente, în muzeele din Paris, în paranteză Louvre, se scrie Louvre, e, închid paranteza, Berlin, Washington, etc., încheiat notă 1. Între acestea, cele care prezintă un interes excepțional, în paranteză fiind poate și cele mai vechi, datând din secolul 7 VII sau 8, închid paranteza, sunt faimoasele fresce din Castel Seprio în. Lombardia. Realismul tratării episoadelor din viața lui Isus, ecoul iluzionismului picturii pompoase, naturalețea detaliilor, lirismul expresiei figurilor, siguranța și dezinvoltura tușei, conferă acestui ciclu pictural caracterul de moment de referință pentru arta bizantină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Printre exemplele cele mai vechi și mai cunoscute de iradiere a picturii bizantine sunt frescele unor biserici din Bulgaria. În paranteză, Bacicovo, se scrie B-A-C-I-K-O-V-O, -O, secolul XII, Bojana, secolul XIII, Trănovă, secolul 14) închid paranteza, Rusia Apuseană, în paranteză, frescă cu subiect profan în Biserica Sfânta Sofia din Kiev secolul XI, etc., închid paranteza unde, în secolul XIV, prezența meșterilor bizantini a creat școala din Novgorod, Iugoslavia, în paranteză Sfânta Sofia, secolul XI, 11, Nerez, 1164, Milecevo, Sapociani, secolul 13, închid paranteza, țara românească, în paranteză Biserica Domnească de la Curtea de Argeș, secolul XIV, închid paranteza. De asemenea, fragmentele rămase în bisericile Sumare.clemente și S. Maria Anticoa se scrie an QUA din Roma, în paranteză probabil secolul 8, închid paranteza, încheiat notă 1. Temele iconografice bizantine și modalitatea de reprezentare a lor au suferit o influență orientală evidentă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Astfel, cei trei regi magi sunt înfățișați cu scufia sacerdoților persani ai cultului lui Ahura Mazda. În episodul învierii lui Lazar, corpul mortului este înfășurat asemenea unei mumii egiptene, imaginea lui Isus, cu barbă derivă din Siria și Irak, unde fusese inspirată de aspectul exterior al regilor parți. Gilimele, în timp ce Hristos, figurat ca un tânăr fără barbă, ne face să ne gândim la Egipt. Prototipul era aici zeul Horus, pe care picturile egiptene îl reprezentau ca pe un tânăr. Închid ghilimele, în paranteză hosig. închid paranteza, încheiat notă 2. Dumnezeu Tatăl nu este niciodată reprezentat. În paranteză îl va reprezenta pentru prima oară Michelangelo, în capela sixtina, închid paranteza. Hristos este figurat în ipostaze diverse, în paranteză, legate de etapele istoriei creștinismului, închid paranteza. Astfel, în primele secole, figura lui este blândă, milostivă, plină de umanitate. În epoca ereziilor și după victoria Bisericii, Hristos este înfățișat ca un luptător, iar la urmă, după ce Concilul din Niceea a stabilit dogma unității tatălui și a fiului într-o unică și atotputernică ființă divină, figura lui este cea a unui triumfător și autoritar suveran al lumii. În paranteză, pantocrator. Se scrie pe anteuocapar a teuor -pa închid paranteza. Acum, aristocratul severul și distantul pantocrator îl amintește ceea ce convenea mentalității bizantine pe reprezentantul său pe pământ, pe Basileus. A treia ipostază a Trinității, Sfântul Duh oferea posibilități figurative limitate, de fascicol luminos coborând din cer, de ghilimele limbi de foc închid ghilimele sau de porumbel. Ca atare, pentru masa credincioșilor a rămas totdeauna o abstracție teologică. Ghilimele și figurările îngerilor sunt supuse unor precise norme iconografice, inspirate din cosmogonia neoplatonică, armați cu spade și îmbrăcați în zale și tunici de brocart, în paranteză asemenea soldaților din Garda Imperială a Ghilimele, Palatului Sacru închid ghilimele, numic punct, numic punct. O, mare punct, de mare punct, închid paranteza, ei descind din greaca Nike, din Etrusca Lasa și din demonii înaripați ai mitologiei semito-caldeiene, închid ghilimele, în paranteză, edit Arnaldi, închid paranteza. Iar în ce privește Fecioara, după ce conciliul din Calcedon o reafirmă ca Maica Domnului, ea este reprezentată iconografic cu tot mai multă fervoare și în diferite ipostaze pe tronca împărăteasă călăuzitoare a drumeților, în paranteză Ghitria Se scrie h o d, -I -G -H -I -D -R -I a închid paranteza, ținându-și triumfătoare fiul pe genunchi sau în foarte umana poză de mamă alăptându-și copilul. Aceasta, din urmă ipostază, va fi reluată cel mai des de madonele din pictura occidentală. Alături de arhitectură și de icoană, contribuția cea mai de seamă a Bizanțului la arta universală este mozaicul. Mozaicul era genul de artă în perfectă concordanță cu estetica neoplatoniciană, ce fundamenta creația artistului bizantin prin mijlocirea căruia strălucirea luminii și a culorilor apropia spiritul de perfecțiunea invizibilă. Gilimele, prin frumusețea și strălucirea inalterabilă a materialului folosit, mozaicul era cât se poate de potrivit spre a exprima un simbolism supranatural și a traduce în mod figurativ valori spirituale, închid Gilimele, în paranteză amare, l-mic punct, nicoli, închid paranteza. Iar în cadrul fastuosului ritual liturgic, conceput după modelul ceremonialului curții imperiale, splendoarea mozaicului vehicula contemplația mistică spre beatitudine și extaz. Avându-și originile în mozaicul roman din epoca târzie, mozaicul bizantin se va îndepărta foarte curând de spiritul realist al acestuia, folosindu-se de imagini solemne plasate pe un fond de aur pentru a sugera supranaturalul credinței. Estetica acestui gen de artă este condiționată de natura materialului întrebuințat și de tehnica impusă de acesta. Mozaicul favorizează, prin însăși natura sa, o linie de contur închisă și rezolvă corpurile în pură suprafață, în timp ce strălucirea sa luminoasă glorifică conținutul vizionar și imaterial, spiritual al imaginii. Două sunt abilitățile tehnice ale mozaiciștilor bizantini, prin care aceștia exaltă vivacitatea și vitalitatea luminoasă a imaginilor. Folosirea curvaturii în valuri a peretelui plan și o ușoară înclinare spre sursele de lumină și spre în jos, spre punctul în care este plasat privitorul. În paranteză conform, Werner se scrie w r n r se scrie h o f m a n închid paranteza. În ce privește redarea figurii umane, caracterul simbolic cel mai intens al său se exprimă prin frontalitate care împreună cu privirea fixă a ochilor neobișnuit de mari Constituie un semn evident de grandoare, solemnitate și sacralitate În paranteză, reprezentarea figurii din profil este rezervată personajelor vulgare sau odioase, de exemplu Iuda, închid paranteza la toate acestea se adaugă și o convenție interogabilă, locul în care temele reprezentate de mozaicuri erau plasate în interiorul bisericii, era dictat de norme precise, dogmatice și liturgice. Bustul lui Hristos ca împărat al lumii binecuvântându-și supușii, în paranteză, pantocrator, închid paranteza, este figurat pe voltea cupolei sau a naosului. Pe fecioara, în abside, cei patru evangeliști în cele patru pinacluri de la baza cupolei, pe pereții navei sunt reprezentați părinții bisericii și sfinții, pe peretele interior de la intrare, judecată de apoi, iar în pronaos scene din viața fecioarei. Primele capodopere ale acestei arte, vezi notă 1, nu apar în capitala Bizanțului, unde în timpul lui Justinian, mozaicurile din cele mai mari Biserici, în paranteză Sfânta Sofia și Sfinții Apostoli, închid paranteza, erau motive pur decorative. Figurile umane vor apărea aici doar spre sfârșitul secolului al șaselea. lea Citesc notă 1 din prima fază a mozaicului bizantin, în paranteză secolele 6-7, închid paranteza, operele create în partea orientală a imperiului s-au pierdut, au fost distruse, în schimb în occident, această perioadă este ilustrată de bisericile din Roma, în paranteză, s. -Mare Punct Agnese, s. -Mare Punct Paolo Fuori Lemura, închid paranteza, și în deosebi din Ravenna, în paranteză, s. Punct Apolinare Nuovo, s. Punct Apolinare in Classe sâmare punct vitale, cele două baptiserii, etc. În perioada iconoclastă la Constantinopol și în alte centre importante, mozaicurile nu mai reprezintă figuri sacre, dar la Roma artiștii greci protejați de papă execută în paranteză în secolele 8 și 9, închid paranteza, mozaicurile de o valoare artistică nu excepțională, din bisericile romane, sămare punct prasede, sămare punct cecilia, sămare punct maria în cosmedin și altele în secolele x, -X XII, arta mozaicului ajunge la apogeu, datorită măiestriei, compoziției, fineței, modeleului și frumuseții coloritului. În paranteză, Sfânta Sofia din Constantinopol, vestibulului Sfintei Sofia din Salonic, Sfânta Sofia din Chiev, Domul din Torcello, se scrie T-O-R-C-L-L-O, o s -mare punct Marco din Veneția, Catedrala din Cefalu, se scrie C-E-F-A-L-U cu accent grav, Capela Palatină și Biserica Martorana din Palermo, închid paranteza. Chiar și în secolul XIV, când drumul artei bizantine este în declin și când în decorație domină tehnica frescei, la Constantinopol, artiștii bizantini creează ciclul de scene de o desăvârșită calitate artistică din viața lui Isus și a Mariei. În paranteză, vechea biserică Cora, azi, carie, geami, închid paranteza, încheiat, notă 1. Centrul cel mai important al tehnicii mozaicului era în Italia, în paranteză unde mănăstirile coloniilor de greci devin repede centre de cultură, închid paranteza, la Roma și în special la Ravena. În acest din urmă oraș, în timpul domniei lui Teoderic, în paranteză 493-526, activa o veche școală de mozaiciști, căreia îi se datorează renumitele complexe mozaicale din Baptisteriul Arianilor capela arhiepiscopală și îndeosebi din S. Apolinare Nuovo construită de Teoderic. Lipsite de rafinamentul mozaicurilor constantinopolitane, vezi notă 1, acestea din Ravena au o structură mai simplificată, aproape rudimentară. Ghilimele, modelul este înlocuit cu linearismul. În colorit predomină tentele greoaie. Citesc notă 1 ale căror reflexe însă sunt perceptibile deja în mozaicurile mausoleului, galei, placidia de la sfârșitul secolului V. Încheiat, notă 1. Mișcările figurilor sunt lipsite de suplețe și de eleganță, dar totdeauna sunt expresive. În eredarea chipurilor lipsește subtila diferențiere individuală. Formele au un caracter mai abstract și geometric. Predomină cuburile mari de formă aproape egală care fac tratarea mai grosolană și linearitatea mai accentuată. La aceste monumente se remarcă un abstractism accentuat și o evidentă orientalizare a formelor, care duc la ruptura definitivă de cultura artistică elenistic-romană, închid ghilimele. Gama de culori este densă și stridentă, ghilimele. în pozele rigide ale figurilor se reflectă diferite aspecte ale ceremonialului de curte, închid ghilimele, în paranteză V mare punct Lazarev, închid paranteza. După cucerirea Ravenei de către Belizarie în paranteză în 540, închid paranteza, și până în 751, când orașul a fost ocupat de lungobarzi, mozaiciștii sunt puternic influențați de modelele bizantine. Vezi notă 2. Citesc notă 2. După Lazarev, în afară de punct Vitale, Ghilimele, toate celelalte monumente din Ravena rămân în afara zonei de influență a picturii constantinopolitane și sunt rodul unei școli locale. Închid ghilimele, ceea ce nu înseamnă însă că n-au acționat. Ghilimele, puternice influențe bizantine asupra artiștilor ravenați. Închid ghilimele, motiv care justifică pe deplin includerea operelor lor în aria artei bizantine. Încheiat Notă 2. De suprafețele curbate ale boltelor, arcelor, trompelor și pandativelor, mozaicul ghilimele își găsește de plina valorificare a valorificarea esenței sale estetice pentru că pietrele dispuse în diferite unghiuri strălucesc și devin iradiante. Grație iluminării inegale, culorile paletei mozaicale dobândesc o asemenea bogăție și varietate de nuanțe care nu își găsesc asemănare în mozaicurile iluminate de o sursă de lumină egal distribuită sau directă și prea vie. Pentru o exactă percepere artistică, mozaicul pretinde o lumină misterioasă și incertă. De fapt, nu întâmplător, el se potrivește cu lumânările aprinse. Și mozaicurile de la sămare Punct Vitale emană fascinația acelei forme de pictură monumentală preferată în bisericile protocreștine și bizantine. Închid ghilimele. Un loc important îl ocupă portretele lui Justinian și al Teodorei, încadrate între personajele din suitele lor. Culorile sunt aici mai rafinate, iar ghilimele, chipurile lor, sunt compuse din cuburi mai mici, ceea ce facilita redarea asemenării fizionomice. Închid ghilimele, celelalte figuri fiind ghilimele stereotipate și puțin expresive. Închid ghilimele, în paranteză, idem. Închid paranteza. În istoria artei bizantine, iconoclasmul, care a dus la distrugerea aproape a tuturor operelor create până la acea dată, a însemnat un interludiu în cea mai mare măsură nefast, fără îndoială, dar nici consecințele sale pozitive nu pot fi negate sau trecute cu vederea. Iconoclasmul, care s-a manifestat și la alte popoare, la evrei sau la arabi, vezi notă 1, interzicea reprezentarea sfinților al lui Hristos, a fecioarei și în primul rând al lui Dumnezeu sub formă umană. Citesc notă 1. Ghilimele, iconoclasmul a dat rezultate diferite. La evrei, el a dus la o restrângere a artelor plastice și la dispariția artelor reprezentaționale timp de mai multe veacuri. El nu a stânjenit dezvoltarea artei musulmane, care a devenit însă abstractă și predominant decorativă, plină de arabescuri, pur imaginativă și ruptă de viață. Iconoclasmul bizantin n-a stânjenit producția de artă reprezentațională nici chiar în rândul iconoclaștilor înșiși și cu atât mai puțin în rândul adversarilor acestora. Închid chilimele, în paranteză, w.l.m.t.ar.chievic. Închid paranteza, încheiat notă 1. Mozaicurile figurative și icoanele au fost distruse. În locul lor, împărații iconoclaști au promovat arta laică și au introdus-o atât în palate cât și în biserici.